Mit navn er Mark Anthony og du lytter til Iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media i samarbejde med Luna og Relatel. Podtrap Media producerer i øvrigt også Lykkefikser med Mette Blok og dit daglige inspirationsboost 10 i 8 motivation til et godt liv med mig Mark Anthony. Ny episode hver dag klokken 7:50. Du finder det hele der hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Clutch Nutrition, fortalt af Rune Rønhave Larsen og Martin Kilic. Clutch Nutrition er en dansk bio- og foodtech-startup. De formidler sund funktionel ernæring. Målet er at tilbyde forbrugerne sund funktionel ernæring nemt og bekvemt. Deres første produkt, Clutch Mindset, er en prisbelønnet, funktionel drik til hjernen, der kombinerer sundhed og funktion. Du har måske allerede stiftet bekendtskab med Clutch, da de var med i løvenshule i denne sæson, hvor det gik derfra med en investering fra Jakob og Christian på 800.000 for 20% af virksomheden. I episoden kommer vi ind på, hvad der skete og hvad de tænkte, men vi taler også om, hvorfor de nåede at sætte værdiansættelsen ned hele tre gange lige inden deres pitch. Og så tænkte vi sådan, shit man, yeah. er det så nu, vi skal gøre noget eller hvad? Og så, og så tror jeg, vi forklarer ham lidt, hvad vi havde tænkt. Og så kunne vi bare se på hans ansigtsudtryk. Altså, det er det... bare sådan, de... <laughs> Det sagde bare, don't do it, don't do it. er <laughs> ja, det gør det. Ja, og så tænkte vi bare, fuck man, shit, hvad gør vi nu? Vi kommer også ind på, hvor svært et produkt det har været for Martin at kunne og markedsføre og mange andre af de helt store udfordringer, som Clutch har mødt allerede nu på deres rejse. Ellers har jeg ikke så meget energi, at sige, danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Rone og Martin. Ordet er jeres. Clutch er en, øh, en teknologivirksomhed, foodtech-virksomhed, som arbejder på en mission om at gøre øh, verden klogere og sundere gennem intelligent brug af ernæring. Vi er øh, funderet i sundheds- og ernæringsvidenskab, og vi vil gerne gør det lettere for forbrugeren at træffe øh, gode valg for, øh, for deres overordnede sundhed, men også deres øh, kondition i særdeleshed. Vi stiftede egentlig øh, virksomheden og udviklede vores, øh, vores første og hidtil eneste produkt, fordi at, øh, vi dels har en, altså, en, en alvorlig passion for, øh, for sundhed sådan på folkesundhedsmæssigt niveau, men også for funktionel ernæring og, og det, man kan bruge øh, funktionelle næring til, i forhold til at optimere sin, øh, sin organisme og sin hverdag, og vi kom på et tidspunkt for efterhånden en del år siden, jamen der kom vi til at kigge på øh, på sådan øh, drikkevaremarkedet øh, egentlig, og, og konkluderede at øh, det er ret tydeligt at, øh, at der er en tendens til at folk de gerne prøver at drikke sig selv mere produktive øh, ikke mindst på arbejdspladser det er jo der bliver jo drukket spændendevis, at kaffe hver evig eneste dag, men også ting som, som energidrikker og sodavand og vand og så videre. Og, og det grundlæggende tema, det er, at, øh, at det er nogle drikke, som indeholder øh, rigelige mængder øh, koffein eller sukker. Æh, og baseret på det, vi ved øh, omkring øh, fysiologi og ernæring, jamen, så, så er det ikke nødvendigvis øh, det, der den mest optimale løsning i forhold til at, der faktisk at blive mere produktiv i en øh, i en travlt hver dag. Øh, faktisk, så, så kan der være nogle, nogle rimelige ærgerlige bivirkninger ved det, både i forhold til produktivitet, men også sundhed. Så vi besluttede simpelthen for at prøve at lave en drik, som bedre kunne hjælpe folk med at, øh, med at, med at fungere optimalt i, en, i, en, ja, i, sådan, i forhold til en moderne øh, livsstil. Og så er I fokus netop på det kognitive, altså netop hvad kognition omkring det her. Det er jo ikke nok, der vil købe de her drikke så er det jo så det er kopi det er foraner, det er gensendt, det er med, hvad det er, det er jo typisk det, Så får vi noget her nu, og nu føler vi, at vi er rigtig friske, og vi er rigtig skarpe, og så går der et stykke tid, og så, så er vi tilbage med at begynde, ikke? Jo, nu... Uh... <laughs> ja, eller værre, kan man sige. Ja, det, det, det, det kan jo forvære <laughs> ens... Uh ens øh, udgangspunkt øh, efter en rumtid, det er den her crash-effekt. Nu, nu nævnte du sig lidt en, en, en pærevælling af forskellige ingredienser, og der var det fremhævet ginseng som en, en fornuftig ingrediens trods alt, men der er rigtig, rigtig mange mindre, mindre fornuftige ingredienser øh, rent funktionelt, øh, vil, vil vi plædere for. Ja. Um, så, så I vil gerne lave den her sunde drik der kunne forbedre folks yeah. øh, materialestyre, deres kognition, den. Ja, så der er egentlig to, der er egentlig to øh, nyskabninger ved det. Det er dels det, som vi var ved at bevæge os ind på, det her med, at vores øh, koncept er designet til at skulle give mere stabilitet frem for øh, at give sådan et spike i opfattet energi, for derefter at, at løbe ind i et øh, crash. Øh, så, så det er sådan en det er sådan stabiliserende øh, øh, effekt, produktet har. Men derudover, så, øh, så når vi kigger på drikkevaremarkedet, så kan vi også se, at, at, at rent sådan makronæringsmæssigt, øh, rent sådan øh, ernæringssundhedsmæssigt, jamen, så, så varierer de, øh, de produkter, der findes fra og super dårlige kalorier, øh, hurtigt optagelige sukker osv., til ingen kalorier, øh, og alt derimellem. Man, man finder ligesom ikke rigtig gode kalorier i drikkevarer, og det vil vi ligesom også gerne prøve at opfinde, sådan at vi kunne hjælpe øh, drikkevaremarkedet med ikke at, øh, at øge øh, sådan nogle øh, problemstillinger, som, øh, som overvægter diabetes, men, men derimod øh, modvirke det. Det er jo faktisk også en del af, en vigtig del af visionen bag virksomheden. Ja. Ja, det lyder så en ret vigtig vision, det her. Og der når jeg siger det her med, at man, man får crash-effekt, når man drikker visse andre produkter. det vil bare, jeg speger imod et bedre vidne her, det lyder som, at vi er stræk. Den gør måske lidt det, som Tim som gør, sammenlignet med kornklæg selv. Altså, man får mere ud af noget over længere tid. Ja, det kan man godt sige. Det ja. er det, det egentlig er meget. Det er en udmærket analogi. Ja, det synes jeg også. Øh, ja, ja. Og det, det går jo så mere på det sådan rent makronæringsmæssige, ja. øh, altså de, de sådan, øh, gode kalorier, ja. hvor, hvor vi har jo de her to lag, hvor, hvor vi også har tilsat nogle planteekstrakter, som, som ikke bidrager med nogen, nogen kalorier, rigtigt, men, men det er sådan mere, øh, der er nogle øh, fytonæringsstoffer, kalder man det nogle plantenæringsstoffer, som, som kan gavne øh, ens kognition øh, direkte, ifølge, øh, ifølge nogle kliniske studier. Og Ola, inden vi kommer til dig, Martin, du, du tog et jobopflag, og, og så i det en rode. roligt. Jeg tænker lige, lige at <laughs> vi skal forklare lytterne, hvorfor du ved så meget om det her. Og nu kommer der en masse ord og begreber. Ja. Ja, så jeg tænker måske lige, at vi skal forklare lytterne, hvorfor det lige er, at du ved så meget om det. Ja, det, det kan vi prøve. Uh, så jeg kan prøve at gøre det kortfattet. Altså, jeg har jo <laughs> en baggrund, som uh, uh, der var en uddannelse inden for molekylærbiologi, og har arbejdet med funktionel ernæring, min store passion, i mere end et år 10. Uh, og det har været for nogle, nogle uh, større virksomheder, primært uh, hvor jeg blandt andet har udviklet kosttilskud og, uh, og kliniske ernæring og sådan nogle ting. Uh, på et tidspunkt så var jeg så heldig at være ansat til at, at skulle prøve at udvikle sådan, uh, verdens bedste præstationsfremmende kosttilskud til, til professionelle sportsfolk. Meget lærerige oplevelser, vil jeg sige. Uh, efter det så sprang jeg så ud som iværksætter og har har øh, blandt andet arbejdet som øh, som konsulent for øh, fodboldspillere øh, på landsholdet. Øh, Bare jeg ikke en konsulent, om man vil. Bare har jeg ikke en konsulent som Altså prøv at forklare lidt mere om hvad, hvad man gør som jeg yeah. jeg ikke konsulent. Jamen jeg tænker jeg tænkte jo øh, på det en tidspunkt nu sidder jeg med den her. Øh, Øh, viden omkring, hvordan man kan optimere sin, sin organisme, Ik ikke mindst i forhold til at performe bedre på en sund måde. Og, øh, og jeg har altid været rigtig interesseret i fodbold, så tænkte jeg, det skulle alligevel være sjovt at prøve at spørge om, ikke der var nogle øh, altså top-fodboldspillere, som kunne være interesseret i, i den viden. Og så, så bankede jeg simpelthen øh, på, øh, på døren hos, øh, hos en, en superliga-klub øh, i form af OB og, og endte med at, at få dem til at prøve at hyre mig for en øh, Ja, for en sæson blev det, så til det mig selv der. Jeg, jeg, jeg tror, de var, de var veldig tilfredse, men, men, men jeg arbejdede også på klods, og, ja, og det, det skulle så have fuld skrue. Men, øh, men så fik jeg oversat dem til at, øh, at lade mig give dem nogle konsultationer, hvor jeg, hvor jeg fortalte nogle af deres øh, profiler, hvordan de kunne bruge øh, ja, især øh, for og plantekstrakter til at, til at optimere nogle, nogle ting øh, i forhold til deres behov. Sådan. Og Martin, øh, hvordan er det lidt, du ender op i klods? Jamen, øh, ja, så altså, jeg, øh, jeg sad sådan set derhjemme og trillede tømme fingre. Nej, det passer ikke helt. Jeg var i gang med at lave mit eget projekt. Jeg havde også en iværksætter i maven og tænkt, øh, at jeg skulle, jeg, jeg skulle simpelthen finde ud af, hvad der skulle ske. Øh, og så faldt det i interessen på øh, på jeg ville lave øh, uger, øh, sådan nogle automatiske uger, øh, og tænkte, at dem kunne jeg da godt introducere med min baggrund inden for og så osv. Øh, på det danske marked. Så jeg var i gang med at source en hel masse øh, forskellige tilbud fra kinesiske primært øh, producenter. Og det var så lige omkring den tid, hvor coronaen den, den ramte. Øh, og da den så ramte, så, så, så, så holdt de op med at svare. Og jamen, det, var, det var en... Totalt mærkelige dele. Altså, de prototyper, jeg egentlig skulle have haft til Danmark, de, de, de kom heller aldrig. Og, ja, jeg kunne godt mærke, at det her det, det blev lidt en blindgyde lige pludselig. Så, øh, så det var noget med at, at tænke, nå for delen, øh, hvad gør man så, hvis man har den her iværksætter i maven, og man, man, man bare gerne vil, vil fremad? Øh, jamen, så går man jo på diverse jobportaler og så kigger man jo efter, om der skulle være nogen, der kunne mange sådan en som mig, der har sådan lidt en kommersiel baggrund inden for noget markedsføring, øh, og jeg havde sådan en... Ja, altså, jeg prøvede at opsøge sådan lidt til nogle... Altså, jeg havde jo også set Løvens Hule før, og ja, noget af det, som, som der altid slog mig, det var, at ofte, når de her øh, iværksætter, de stod inde på gulvet derinde, jamen, så, øh, så var det en eller anden marketingprofil, de manglede ofte, synes jeg. Og så tænkte jeg, jamen, hvis man nu så begynder at søge på øh, iværksættere øh, virksomheder, så kunne det jo være, at der var plads sådan som mig. <laughs> og så faldt jeg så over det her jobopslag, som Ronald havde skrevet, øhm, hvor det var de her ernæringsfagner, der han ikke dem, der, der, der, der, der søgte en, en profil øh, som min øh, i forhold til at ligesom jeg ja, egentlig kunne varetage til øh, alt, hvad der var på paletten i forhold til markedsføring af en virksomhed. Ja. Ja. Sige, på, på tidspunkt, der tidspunkt, havde vi øh, der, havde vi, øh, der havde vi været en, en en læge, min kone. Uh, en ernæringsekspert, uh, så uh, og så selv som molekylærbiolog og det havde så taget os uh, rundt regnet tre år udvikling det her, og så tænkte vi, nu, uh, nu er der ingen vej tilbage, og, og vi kommer til at have nogle kommersielle kompetencer. Ja. Så slog vi et, uh, et partneropslag op, og, og der blev Martin blandt andre uh, på kron, Det er vi jo glade for. Det lyder godt, fordi du taler jo også ind i noget, som nogle iværksætter ryger ind i det her. De er sindssygt dygtige til at få ideen til at udvikle produktet ja. og gøre det helt klart. Og så bliver de skuffe, fordi at, ja, der er typisk set ikke nogen, der køber det. <laughs> fordi der er ikke nogen, der ved, kender det, ved nok om det, man har markedsført det helt skævt, eller man har måske lavet, lavet websiden, Facebook-side og gået lidt på Instagram, og så står man der og siger, Nå. Og det er jo interessant, at I siger, at okay, det her det er det, vi er hammerende dygtige til. Så vi skal jo have en, der er lige så dygtig til noget andet, der er vigtigt for os selv, ikke? Det, det er jo rart at høre, at I, I er ja. på det. Altså tre års udvikling, så er man også klar til at få det ud over overræmme dem, ikke? Jo, ja, oh, lige præcis. Lige præcis. Ja. Det, det, det, det, det var der... Ja, det, det må man sige, vil jeg sige. Ja. Det, men jeg vil også sige i forhold til, hvad, hvad der var med materialer, som lå, så var der heller ingen tvivl om, at der var plads til påbedring. <laughs> altså, og det er jo den ærlige sag, så altså, det er jo... Øh, det ja, man har ja. jo været sine, sine kompetencefelter. Ja, men, øh, men og, det... og der skal man jo også mødes, tænker jeg jo, der, fordi altså, Rune, øh, nu har dig og, og, og teamet inden Martin kommer og ombord, og I har jo brugt tre år på at udvikle det her. Ingen, yeah. ja. Din, din kone, og hun er speciallæge, og, yeah. og, og din egen baggrund, og nu, nu er I bare fuldstændig styr på alle de her detaljer, og der tænker jeg, at det kan måske godt være en lille smule overvældende for den helt almindelige dansker. Ja. Alt det, man skal forstå og sætte sig ind i, der skal man jo ligesom kåre det ned, så jeg kan sige, okay, det er derfor, jeg skal købe sådan en, det er derfor, jeg skal drikke den. Ja, lige præcis, og, øh, og det har vi jo også lært på den måde, at, øh, at det er jo lige før, den, den gennemsnitlige forbruger kan, kan rumme et budskab af gangen, og, og, og der kan det godt være lidt vanskeligt, når man kommer med syv gode brunde på én gang. Øh, så, øh, så det er sådan en gang. Så det er sådan en balancegang, som, som stadigvæk er, næsten er, er under udvikling i dag i forhold til at, at kunne et meget komplekst produkt ned til noget meget simpelt. Ja, altså der vil jeg, der vil jeg også gerne tilføje, at øh, der er ingen tvivl om i min karriere inden for markedsføring og reklame, det her det er den sværeste opgave, jeg nogensinde i hele liv har haft. Altså det er, jeg har siddet nærmest som one man army i, øh, i Only Son, som er en virksomhed, under vundt øh, Altså ja. virkelig, hvor jeg havde ansvar for alt, der kom ud internationalt til butikkerne og så osv. osv., osv. Og jo, jeg arbejder rigtig hårdt, men jeg synes stadigvæk, det her, det slår alt. Altså, det, det her med iværksætteri, og så markedsføring, og så komplekste produkter, det, det er virkelig, virkelig svært. Altså, der, der har jeg faktisk også en, en, en lille god anekdote, men det ved jeg ikke om det. Jo, lad os ja, okay. bare få det. <laughs> okay. Nej, men det var fordi... Jeg øhm, altså, kigger lidt på Rone nu her. Men... Ja, men det var fordi, han, vi jo han... vi var, vi var faktisk over og snakket lidt med 711 på et tidspunkt, og... Øhm, deres person, som sidder i 7-Eleven øh, og styrer øh, drikkevarekategorien, øh, han havde en baggrund fra Coca-Cola, hvor han har siddet som øh, sådan brand øh, hvad det, brandansvarlig for øh, for Fanta, Coca-Cola og, og, og, og Sprite øh, i Danmark. Og øh, da vi har haft øh, mødet der, så, så sagde han også på et tidspunkt sådan, altså, jeg kan sige meget, men hvis, hvis det lykkes dig at få det her ud, Altså, for det er gjort mainstream, så tog han virkelig den af for mig, fordi det var langt sværere noget, han nogensinde selv havde oplevet. Og det er jo fordi, det er så komplekst, og det er altså, så, øh, så svært et produkt at markedsføre på mange måder, ikke? hvor man kan sige, det der, at du sidder med et verdenskendt brain, som du egentlig skal opretholde eller vedligeholde, det er måske en, en, en lidt anden klasse på en eller anden måde. men det her med ligesom at få... Øh, få det ind hos forbrugerne øh, og få det ud i de rigtige kanaler og balancere på knivset i forhold til... Yeah. Ja, ja, og det er jo også bare i forhold til ressourcer. Hvor meget skal vi kaste efter det kontra? Hvad har vi på bankbogen? altså Ja, men altså, det... vi, har jo ikke, vi har jo ikke noget at shit. Altså, Nej. det har vi jo ikke, Nej. <laughs> som, <Ja>. som sådan en <laughs> så, brutitisk starter. Ja, så det er sådan... Øhm, men, men jeg synes også, at altså, der ligger en, en, en helt fundamental problemstilling i at prøve at, at lancere... Øh, Altså noget helt nyt i markedet. Ja. Og så ovenikøbet noget, som folk, de tror, de godt ved, hvad er. Øh, og, og der er det jo så bare ironisk, at det er nærmest det modsatte af, hvad folk, de tror, det er. Ja. Relatel er teleselskabet for de små. Med Relatel får du en erhvervstelefoniløsning, der dækker dine behov lige fra startuppen til virksomheden i rivende vækst. Du kan få et hovednummer til 0 kroner.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 På det, jeg tænker, det er jo lidt det, jeg op imod. Nu nævner du dig, Martin, det her okay. med, at op med nogle store uh, læskebrands. Uh, det er sådan, at iskold slukker tørsten, i hvert fald hey. det her nu. Yeah. Det kan folk forstå. Det andet, du nævner, Rune, jamen, det, er sådan noget, det er også noget energi her nu. Men I jo hverken eller, og ikke engang både og, det okay. er noget helt tredje. Det vil ja. vi skal jo først ud og opdrage for yeah. til at forstå, at det her det er et produkt, som ikke er skabt før, og det her, det er hvorfor det er vigtigt, og det er, hvad yeah. det gør for dig. Content-marketing. <laughs> super, super svær kunst. Altså det det, det skårer ikke på ambitionsniveauet på, på nogen planer. Hverken man går uh, budskab eller, eller funktionalitet. Så, ej, og, og jeg tænker også, at I har brændt rigtig mange penge af, tænker jeg, på tre år med at udvikle og udvikle og udvikle. Ja, og jamen det, det, Udeborg, det, det er jo det smukke med det, at, at vi har jo kompetencerne in-house, så, uh, så det vi har brændt mest af, det er jo vores egen tid. <laughs> ja, okay. men, øh, men jo altså vi har da, vi har da postet vores egen øh, personlige opsparing i, øh, i virksomheden. det kan da godt så mærkes tænk. og så skal det jo også producere, der skal jo trods alt noget i jo kan ja. man sige, at det skal produceres og emballeres og, og, og, og, og så videre så altså, det skal frem, vi skal have et lager osv. Så videre, så videre, oh, jo det er det, jo jo, helt sikkert Nej. det er det ikke uh, i øvrigt så skal jeg lige huske at, at nævne og uh, sige tak til Innovationsfonden for, for, for den støtte vi har fået fra dem uh, indtil videre det har uh, betydet meget for jer Ja, det har det da. Ikke nogen tvivl om det. Der er, der er også en god lille anekdote med energidrækken. Ja, det er rigtigt nok. Altså, øh, det, ja, det, er jo, øh, det er jo meget symptomatisk, at da øh, ja, øh, altså, øh, vi ligesom sad og springet og klodt en virksomhed, blev opmærksom på, øh, altså jeg har jo ikke en baggrund inden for, iværksætteri før det, øh, så det så blev opmærksom på, at man faktisk kunne søge penge fra Innovationsfond, og så, og så gik jeg til sådan et. Et seminar, hvor der var en ude og præsentere, hvad, hvad, hvad der var mulighed og stemmer og så gik jeg op og, øh, og sagde til ham, at øh, vi arbejder på det og det, øh, og kunne vi egentlig ikke øh, søge sådan en Og så sagde han som det første, at vi støtter ikke energidrikke. Og så sagde jeg jo så, at det var da fornuftigt, det, det kan jeg egentlig godt forstå, <laughs> men det er altså ikke en energidrik, uh, og så er det jo så heldigvis positivt. Og det er jo lige præcis den, I op imod, kan man sige et eller ja. andet ja. sted, ikke? både no. den, som du med, med ham for 7-11, og det her med, at det ikke bare er en energidrik, men det giver dig jo energi, ja, og det er jo ikke ja, det, så... det gør så en banan nogen. også, altså det er jo, det er jo definitionen uh, af energi, hvordan man ser ja, det. Banan ikke en energidrik? Nej, det er jo så en energifødevare, <laughs> hvilket alle fødevare jo er uh, for der er ikke nul kalorier i nogen <laughs> tror jeg ikke fødevare, kendt Lad I mærke til, det er et meget faktuelt svar. Ja, det var meget faktuelt svar, ja. Ja, og, og inden for drikkevarer, der er, altså, der er definitionen af en energidrik jo noget, der indeholder koffein, og det gør pludselig jo så ikke. Men den her rejse, I på, altså det, I skal jo tage det her komplekse produkt, der kan hjælpe rigtig mange mennesker at gøre det simpelt, så folk vælger det til. Altså, ja. Det er det der kunsten i at få det her kogt ned, så folk siger, at det er det, jeg har brug for, øh, og så vælger det til. Hør nu her... Øh, Ja, nu kommer jeg til at sige igen. Der er jo nogen af vores lytter, der har skrevet ind til mig, og siger, jeg skal lade være med at sige, hør nu her så meget. Nu kommer <laughs> jeg til at sige det alligevel. Hør lige, prøv lige at vide det, så der får jeg lige sagt til de, de, der, er, der er to lytter, der har skrevet ind til at jeg har hørt jer, og jeg, jeg husker det bare ikke den her gang. Men de her, I er med i Løvens Hul. Hvordan ender I op i Løvens Hul? Altså, øh, vi er vildt, vi jo selvfølgelig, øh, alle kender programmet, så, så det har da været, været en del af overvejelsen fra den spæde start men jeg synes, øh, vi, vi har haft... Fra starten af havde vi egentlig en anden tilgang. Øh, vi vil gerne anerkendes for at være den her, øh, her foodtech-virksomhed, hvor øh, hvis man kigger på, øh, på så den globale plan, så der er faktisk nogle, øh, nogle foodtech-virksomheder, som rejser kæmpe store investeringer, før de overhovedet har et produkt øh, på markedet. Og det, øh, det, var egentlig, det var egentlig også vores tilgang til det i, i udgangspunktet. Øh, hvor vi havde, vi havde, nogen, vi havde nogen, øh, en del med men faktisk rigtig mange globale øh, fødevarevirksomheder, drikkevarevirksomheder og, og venturekapital og, og det hele var egentlig meget låne, lige indtil det var krig. <laughs> yeah. øhm. mm. og, øh, og så kan man så sige, så, øh, så, så var vi jo så ind med at komme på markedet, så det kunne ikke blive før, vi havde et produkt klar, men, øh, men så var vi på markedet og ud og præsentere det, og, og når du bare har hørt fra de første 100 personer, øh, hvad er det, I laver? Jamen, vi laver sådan noget sådan. Nå, men så skal du da med i løvens hule. Ær, <laughs> det, er, det, er, det er Så på et eller andet tidspunkt, <laughs> det, ja. så står det bare printet i hjernen på en, ikke? Jo, og så, så tror jeg, at det også handler om, at, at øh, vi ledte måske også øh, lidt efter en, en platform, hvor vi både kunne få lov til at fortælle vores historie øh, til mange mennesker. Det, det betyder jo meget, øh, fordi det er jo også en del af det at være i programmet, øh, at man har den mulighed, øh, hvis man der bliver valgt til, kan man sige. Mm. <laughs> og øh, øh, øh, Ja, og, og, og på den måde, så, så synes vi jo også, at det appellerede godt til vores... Øh, ja, altså alt det, vi står for, kan man egentlig sige. Så, så, så de var jo nok ikke så dumme, de mennesker, der pegede på, at vi, det var en god idé, vi skulle der alligevel. <laughs> og, så, og så søger I så, og kommer ind eller bliver I kontakt? Altså, vi er på en... Øh, jamen, der er jo faktisk også noget baggrund, fordi der var jo på den tidspunkt, hvor vi egentlig øh, sådan søgt lidt optagelse, kan man sige, om at være med i, i løvens hule, hvor, øh, hvor det så endte med, at, at, ja, jeg ved ikke hvorfor, det kan være, du kan huske afslaget, men jo, ja. blandt med, at de havde allerede, de var dækket godt ind, eller sådan, ja. ja, det kan godt være. Og det, og det er jo igen sådan den der kategoriske ting. Når vi havde en drikkevarevirksomhed med, en ja. vi med ja. den sæson, men det, men det var altså for lang tid siden, ja. før, før vi havde produktet på markedet, så vidt jeg på det var omkring, da du kom med ja. i noget faktisk Martin. Og så tror jeg, at vi stod på en i ærning, så vidt jeg husker. Ja. Og så kom der en ja. producer eller sådan et eller andet en eller anden, og læste et visitkort, og så sagde han, ja, at det havde vi godt nok. Vi havde jo prøvet lidt engang, så... Og oh jeg, ja, men altså, han synes nu alligevel, øh, sådan og sådan, og så var det sådan lidt, ja, så fortalte jeg Rona om, at nu havde Rona været forbi, og så stod jeg og lidt om, om, skulle vi, skulle vi ikke, fordi vi hørte jo rigtig mange mennesker, der sagde, at det burde vi. Og ja, så tænkte vi, om vi kan da også, vi kan da for Og så Ja, og så gik det jo sådan ligesom slag i slag. Øhm, men altså, man, man kan jo også sige, altså, øh, altså det, det er fedt, det er fedt at have fået en, en investering, det er fedt at have, have fået, øh, for det med i virksomheden, så at sige, øh, der er jo selvfølgelig også en, øh, en, øh, en, en hage ved, ved, ved den tilgang, og det er jo, at vi ikke har fået øh, altså, øh, vi ikke har fået den værdiansættelse på virksomheden, som, som vi egentlig havde stilet efter i udgangspunktet. Øh, men, men så lad mig tage mig lige igennem det der, fordi i optagende stund, øh, der er programmet ikke blevet vist endnu. Så derfor kan jeg tillade mig at stille sådan i godsøjne nogle lidt, lidt, lidt, lidt uvindede spørgsmål, fordi ja, I ved jo meget mere end mig. I kommer ind i studiet, Børne. stiller jeg foran løverne. Hvordan har jeg det lige der? Hammerne nervøs, kan jeg sige, for min eget velkommen i hvert fald. Ja, også, det men, men af en eller anden mystisk årsag, så, så synes jeg, at der, der, der skete i hvert fald noget inden i mig dengang, hvad jeg så stod foran løverne. Så var det var som om, der var en eller anden ting, der slog til. Så tænkte jeg, nu, nu er det på. Altså sådan, ja. Men, men jeg er stadigvæk nervøs, det vil jeg også sige. Ja. Men jeg synes faktisk, lige op til, der var jeg endnu mere nervøs. Og jeg kan huske, lige inden vi skulle ind, der synes jeg, der jeg fornemmelsen af, at jeg begynder at, at svede. <laughs> Sådan fra <banden. laughs> Æ, Og så ved, at, altså, en der altså så en af stylisten, eller make -artist, eller hvad hun er, om, om hun ikke lige kan putte noget mere af det der pudder på, al det der puder. <laughs> Æ, og det gjorde hun så, men altså det resulterede så i, at... Øh, at der var rigtig meget, der landede på, øh, på min skjorte, som er helt sort, så jeg ved faktisk ikke, jeg, jeg er sådan lidt spændt på, om, Nå, om, om man kan se det. Det får vi se. <laughs> yeah. Ja, jeg har faktisk ikke set det endnu heller, nej. er jeg tror ikke. Sådan lige ja. gemt. Øh, ja. Ja. Ej, det, men, den... men, men det gik godt derinde. Altså, da de først øh, altså begyndte at stille spørgsmål, der kom bare bare en af altså en spørgsmål, og, øh, og, og det var jo det var noget, vi fint kunne svare på det hele. Så, øh, så, så kører jeg, det ligesom bare relation. mere. Ja, og I går ind, og hvad, hvad er det, hvad, hvor mange procent, for hvor mange penge er det, I, I kommer ind med? Jamen, øh, hvad var det, vi, jeg tror, vi søgte vel, øh, vi, søgte, vi søgte en, en halv million øh, for 5% på, på en værdiansættelse på, øh, på 10 millioner, og det var faktisk, vi, vi havde lige vi havde stået derude i, øh, i øh, hvad hedder det, garderoben, <laughs> han har kaldt det, øh, og, øh, og diskuterede det, og faktisk altså, gået længere ned, end, ja. end hvad vi havde i sinden at komme ind i studiet med. Og det var nok fint, fint nok, vi gjorde det, fordi de var jo vidderligt ikke øh, tilfredse med, med den værdiansættelse, netop fordi at de, de bare kunne se den her drikkevarer virksomhed som, som så ikke havde så meget i omsætning endnu. Altså, ja. de jo, ja. Så jeg skal, det... høre, jeg skal lige høre, altså, jeg tror det var helt låst altså lige inden I går ind, så ændrer I simpelthen på jeres værdiansættelse? Ja, det, det, det kan du faktisk, ja. Var det, jeg tror, vi... Øh... Jeg tror, vi startede på 12, gør vi? Jo, i, ja. jo og, og så, øh, ja, så tror jeg bare, så hørte vi sådan lidt snak fra nogle af de folk, der arbejdede øh, derude øh, med produktionen, og sådan, ja, bare sådan lidt chitchat omkring, hvordan var det egentlig gået, og jeg tror, en af dem får på en eller anden måde trykket på nogle knapper i os, fordi de siger sådan... Ja, man skal virkelig passe på, at man ikke kommer ind med... Hvor de, er tænkt, fordi de havde jo bare set nogle af de der afsnit, ja. hvor de bare var blevet slagtet, nogle af de der iværksættere derinde. Og så ja. tænkte vi sådan, shit, mand, ja. er det så nu, vi skal gøre noget, eller hvad? Og, sådan, og så tror jeg, vi forklarer ham lidt, hvad vi havde tænkt. Og så kunne vi bare se på hans ansigtsudtryk, altså det var bare sådan, <laughs> de and... det sagde bare, don't do it, don't do it. Ja, det det virkelig. Ja, og så tænkte vi bare, fuck, mand, shit. Hvad gør vi nu? Det Så når I simpelthen på de få minutter, I to millioner ned. Ja, ja altså jeg ja. tror, nu ved jeg ikke, om der sidder en eller anden producer, fordi vi havde jo allerede fået øh, mikrofoner og sådan noget, gjort øh, par. <laughs> Så det kan godt være, der har siddet en eller anden <laughs> ude i kontrolcenteret derude, og har hørt vores overvejelser. Jeg håber ikke, de har optaget det, men altså, der, var nok, øh, der var der var mange forhandlinger sådan i men, men det ironiske er jo, at vi følger jo allerede der, at vi havde indgået et kæmpe kompromis. Altså det, vi havde forsøg, forsøgt at rejse øh, af beløb øh, tidligere, med, øh, øh, øh, altså øh, ude i den, den, der var rigtig ja. i verden, skulle jeg til at sige, altså med, blandt de her store virksomheder, er altså et, øh, et, et beløb, som, som er mange gange højere, til en mange gange højere værdiansættelse. Så, så, så for os, der var det et super stort kompromis allerede der. Ja, det var det. Men, men, men men og altså, vi har, har også set... Ikke. Nej, det ved de ikke, og, og vi har, men vi har jo set løvenshuler, og så vi kan jo godt se... Ja, vi vil heller og ikke... Og tænker på, at når I kommer ind, så ved løverne ikke, at I allerede har skåret, skåret nej, to millioner af. Nej, Nej, men det... Altså, selvom... Selvom... Altså, selvom vi var derinde og snakkede over en time, så når man jo nærmest kun at krasse i overfladerne af, hvad det er for en virksomhed i det hele taget. Ja. Og Rune og Martin, I går derind så med 10 millioner på ja, samme ja. valg for, for 5 procent. Og I går der derfra med hvad? Fra hvem? Ja, altså det er ikke 10, 10, 10 millioner for 5 men... Nej, nej, undskyld, men valuation på 10 5 yeah, yes, ja, yeah. ja. Ja. Øh, Så I går derfra med hvad? I går der derfra med 800.000 for øh, 20 Og der får I to med, ikke? Eh, jo. Ja, det gør vi. Og det gjorde vi også, også nogle overvejelser omkring, men... Jeg tror egentlig, altså da vi står der og ligesom skal tage en beslutning, for det skal man jo, øh, og det er jo også, vil jeg bare lige sige, der er jo nok nogen, som tænker, at, at der, eh, det er planlagt og sådan noget, Altså eller et eller andet i den tur, der i hvert fald hørt før. Altså vi står virkelig, der tager en beslutning på gulvet lige der. Altså, øh, Og der, der, der var vi også sådan lidt øh, presset, tror jeg nok, men, men jeg tror, jeg tror, ra rationalet var, at det var nok, en god idé at have to med, altså, fordi ja. så, så får man måske også den opbakning fra hele deres bagland, altså, øh, og det kunne også hjælpe med at sætte lidt mere skub i tingene, måske. Ja. Det er jo også ambassadører, og ja, så... ja, vi, vi, vi søgt ja, i forbindelse ja, ja, klart, med investeringen, at... så, så, så alle anden lige så tog bedre end en. Og det er. I, I tager jo så to hak på jeres værdiensættelse. Ja. Det, det første hak, det, det, det er først nu, vi hører om det. Ja, <laughs> det var ja, ja. der, ja. der var ingen af os, der vidste. Og det andet hak tager jeg så ind i studiet. Ja, så, lader, så vil jeg egentlig sige tre, fordi vi vi bliver reduceret til de tolv, så bliver det ti, og så tager vi det sidste hak øh, ind i studiet. Ja, okay. Faktisk, ja. Ja, det ja. Er første også, ja. Okay. <laughs> så føler <laughs> ah, så ah. Føler man vel også at man har givet sig sådan pænt meget, ikke? Jo, det synes jeg nok vi har. Ja, jeg, jeg ved ikke. Jeg ved ikke om der, der er jo de her efterklip, hvad hedder det, hvor man hvor man ligesom kommer ud af døren og, og bliver interviewet og øh, jeg tror alle at de havde forventet at vi var sådan lidt mere jublende, men, <laughs> øh, men vi, føl, vi følte vi jo rent faktisk at vi lige havde fået øh, fået tæsk på værdiansættelsen derinde. Øh, Ja, så altså, og det er jo sådan lidt, det er lidt en sjov følelse, fordi man, vi kan jo tydeligt se, at der er nogle øh, værksætter, når de står derinde, jamen så føler de jo, at de får tisk for nogle andre ting. Ja. <laughs> altså, sådan. Så, så vi fik jo sådan så meget ros, altså der var nærmest ikke noget, øh, som jeg husker, som er negativ på nogen som helst måde. Folk, de synes, det var fantastisk. Hele vejen igennem. Æh, selv på ja. Buk, som man jo frygtede, inden man gik i stupegød. <løb> <løb> ja. Havre, <løb> havre der ovenud post. Ja, han var, han var super post. Det er vi lavet før. Og der kan man så sige, så er det jo lidt øh, en underlig følelse at stå alligevel bagefter med sådan lidt en... Puh. Ja. Hold ja. ja. ja, det, det, det var alligevel noget af en... Altså, ja. Altså, skulle man selv så selv så billigt, eller skulle man ikke? Ja, det er jo det. Ja. Og, og, og det gør I så. Og de to lever, I får med, det er så. Det er sin og Jacob Riesgaard. Ja. Så det øh, på Og hvem er lead på den? Det er Christian. Det er Christian. Jamen, nu, kan vi jo ikke, nu kan vi jo ikke vide, hvordan det bliver klippet sammen, men, øh, men Christian han, han leverede simpelthen en, øh, en god pitch, som altså også var ret afgørende for vores beslutning i virkeligheden. Det må man okay. sige. <laughs> Æ, vi snakkede med, med produceren bagefter. Han sagde, at den der pitch, det er den bedste i Løvens Hules historie. Det, det, sagde okay. han, det sagde han, han direkte, er. Ja. Så øh, og det, vi kunne også godt mærke, okay, han havde godt nok lidt flere forbindelser, end vi måske lige umiddelbart troede, øh, også til USA, <laughs> som jo for os i hvert fald står lidt som drømmen, fordi det er et ja. land, hvor man, hvor man rigtig gerne øh, lancerer øh, nogle funktionelle produkter, fordi ja. der er nogle andre regler, og øh, det er, hvis man har en i baghånden, jamen, så, kan du, så kan du tillade mange flere ting. Det er jo ja. sådan, uden at køre ud af en tangent, så er det jo sådan, at at i, øh, i USA, der må man, øh, man skildre øh, mange flere videnskabelige budskaber, øh, end man må i, i Europa. Øh, de har sådan et, et princip om, øh, at, at øh, så, så længe man kan blive noget op på, på kliniske studier, så, så, altså det, groft sagt, så kan man skildre det i sin markedsføring. Sådan er det slet ikke i Europa. Øh, der, så jeg siger det generelt sådan at, at i USA, der er forbrugerne ikke nødvendigvis beskyttet mod misinformation, men i Europa, der er forbrugerne beskyttet mod information. Er du selvstændig eller måske på vej til at blive det, så er erhvervskontoen fra og Business skabt til dig. Den blev i 2022 kåret som Danmarks billigste erhvervskonto Visma Dinero. Med Lunar Business kan du styre hele din økonomi fra mobilen, så du sparer tid på rutineopgaver, som for eksempel bogføring. Og det er nemt at ansøge om din konto. Alt du skal gøre er at hente Lunar-appen, og så ansøger du derfra. Du kan se meget mere om dine fordele på lunar.dk. Ja, så er stedet stadig midt imellem de to kunne måske være... Ja, det vil nok være det mere, så USA, I går derfra, I har to stærke løver med. Christian Leed, han leverer et gudspændede pitch, som overbeviser jer, i forhold til, hvad han byder ind med. Ja. Og derfor bliver han også primært Leed på den her. Ja. Så nu har I været i studiet, det er jo tilbage i august, og det bliver så vist her i januar, og så har I været igennem due diligence og fået styr på alle de her ting og sager. Øh, hvad er der sket, siden kameraerne slukkede? Altså for jer, ikke for os andre. Vi har jo først lige set det nu. Ja, altså, vi har jo... Vi har været igennem nogle processer, kan man sige, som du også selv taler om. Det, det, der, der har været noget, noget forhandling og, og man er blevet enig om nogle ting. sig du var en lang proces. Ja, det var det. Og, og der var også, altså det, det var også udfordret af i det hele taget med, med recession. Ja. Det, øh, så, så det, det var <laughs> det var egentlig en lang proces. Ja, det var det. Øh, Men ja. Og så tænker jeg jo, at, at, at, at det har jo også været øh, altså Yeah. Ja. Vi står der heldigvis et sted nu, hvor alle hvor er tilfredse, øh, men, men i sådan en forhandlingsproces, øh, den, den starter jo egentlig først som rigtig i dybden, øh, når man går ud af studiet, øh, fordi øh, der kan godt ske en del masse ting, der ja. Øh, ja. Vi var, også sådan, øh, vi var også lidt i et limbo, øh, fordi det, det, det, skal ikke, øh, altså det, det er jo klart for enhver, at der er relativt stor øh, forskel på en ukendt, eller for en ukendt øh, virksomhed, om man er blevet vist i løvens eller ej. Og, og før det ligesom var en done deal, jamen der havde vi, øh, der havde vi en øh, sådan forretningsstrategi, og efter så, så har vi en anden. Så, så efter det, der har vi, der har vi egentlig satset meget mere på at komme ind i, øh, i detaljhandling. Okay. Og det er jo der, hvor, hvor det bliver spændende med kommunikationen, fordi der har man gjort noget før øh, løvenshulen, og så skal man gøre noget helt andet efter løvenshulen. Det er jo det, og I taler ja. nu i jo foodtech, og Foodtech hører vi ikke nødvendigvis så meget om, endnu i hvert fald, ikke i Danmark. Nu er jeg selv på det i forhold til USA, hvor man kan, kan kommunikere ude der. Øh, men Foodtech altså, er, jo, er jo stort. Ja, det men hvad, er det. Hvad skal, ja. skal der til for, at danskerne omfavner det mere, for at forstå, hvad det er? Altså, jeg vil sige, jeg synes, der er nogle gode tendenser. Altså, nu holder jeg jo sådan lidt øje med, hvordan det her, det, de her trends, de, ja, hvad, hvad der sker faktisk, bare helt generelt. Og nu øh, for eksempel sådan noget som, øh, ja, altså en organisation som Kraftens Bekæmpelse, der går ud med en stor landstækkende kampagne øh, omkring det her med tomme kalorier og øh, den her, øh, ja, epidemi, altså i forhold til overvægt osv., øh, osv., så videre, så videre, så videre. hvor de jo egentlig peger på fødevareindustrien og, og deres ansvar i det her. Altså, jeg tror, hvis, hvis, hvis vi på en eller anden måde får gjort lidt op med sådan den her samfundsdiskurs, hvor, hvor altså, der er ikke rigtig nogen, der stiller kritiske spørgsmål til det, vi går og indtager. De her grab-and-go foods øh, generelt, altså det er det, jo ja, det, det, mumsi, øh, hedder deres karakterer. Vi har faktisk tilbudt ham et job. på botten. <laughs> på vores LinkedIn, det er noget, det er bare sådan for sjov det, det gjorde vi. Øhm, fordi vi tænkte, jamen, så må du da komme og arbejde for os. Det er sådan en, en, en figur, de har tegnet, som, som så går ud i medierne og siger, jeg har solgt sukker. Det er jeg virkelig ked af. Jeg har solgt masser af sukker. Og så, så fortæller han om, hvordan han har været på morgenmadsprodukter og været alle mulige steder han og nu er han så ked af det, og nu har han set lyset og sådan nogle ting og vendt på en tallerken. Og, og det er jo sådan noget, det er jo virkelig, virkelig... Øh, Ejendomligt for sådan nogle, som også, hvis der begynder at komme noget mere spot på det her med øh, sunde øh, fødevare og at, øh, det her med, at der er så mange virksomheder, som, som gør brug af de her tomme kalorier osv., osv. Så jeg tror, hvis det bliver sådan, måske vi er vi bare lidt tidligt på den. Måske er det her noget, der kommer meget mere af. Måske er der faktisk også sådan fra politisk side en vilje til at kigge lidt mere kritisk på fødevareindustrien generelt i forhold til, hvad der egentlig bliver langt ud af sådan nogle hurtige quick-fix-måltider og, og så videre. Ja, men det er måske også, der vil vi jo ramt vores samme, og det hele skal gå så stærkt, og vi skal nå så meget, ja. og så skal vi have det her undervejs. Ja, er jeg en, også... af, en, af, en af mine yndlingsbøger, det er, det er Michael Lente, ham der har skrevet en uendelig historie, han har skrevet en bog, der hedder Mommor og tidsrøven, og allerede tilbage for 40 år siden, så satte han netop fokus på det her, hvordan vi sendte børnene i børnehave, hvor vi stod op, når vi spiste, og vi skulle have noget kaffe, og vi skulle have så travlt, og yeah. så kommer de her små mænd og stjæler vores tid, så vi skal arbejde endnu hurtigere, så gør vi alt, hvad vi kan. Ja, helt øh, præcis. Og, og, men om så siger nu siger sund mad, altså foodtech og, food tech og ja. øh, functional food. Er, er sund mad functional food, eller kan du have sund mad, og så kan du have functional food også? Ja, det er faktisk et rigtig godt øh, spørgsmål. Jeg tænker ikke, der er nogen harmoniserede definition af det. For os, øh, der, der vil nok mest være det sidste nævnt. og det er for at prøve at skille de to ting ad. Øh, fordi ellers så bliver det bare sådan, man har et paraplybegreb, hvor man ikke... Øh, Ja, hvor man ikke kan skælde, hvor man ikke nødvendigvis ved det, man snakker om. Øh, ja. og, øh, og der tror jeg, for Danmarks vedkommende, der er det nok lettere at nå frem til, at, at, at sund, øh, sund mad, de sunde kalorier, skal, skal være i højsædet. Øh, og, og jeg tror, der er lidt længere vej til, at man egentlig begynder at, at tro på, øh, på de deciderede, øh, det vi betegner som functional øh, næringsstoffer. Og, og det har jo i høj grad noget at gøre med, at man netop ikke må faktisk øh, skildre effekten i sin markedsføring, øh, sådan så at ja, regulere den også, Marcia, Og jeg tænker mig også, det, du der står du på en stor opgave der, ikke? fordi jo. vi skal jo have noget, der smager godt, det gør jeg klodt øh, selvfølgelig, men, men vi skal jo også have noget, der smager godt, og give os noget her og nu. Og det der ja. med, at vi skal jo tro på, når jeg drikker det her, så smager det godt, ja, jeg hydrerer lidt, ja, og den effekt, jeg får, den mærker jeg ikke nu. Nej, og over det er... tid mærker jeg den, og det skal ja. jeg lægge mærke til. Jamen jeg det er tror, det, hvis folk... man hvis man mærker efter det rigtigt, så kan man jo rent faktisk godt. Det er bare sådan, du du skal mere mærke øh, en time eller to efter, du har indtaget det. Der er alt andet ja. lige, vil du være mindre træt, end, end, øh, end hvis du ikke har drukket det. Det, det, ja. sådan, det er sådan, der. Men det er jo ikke det folk, de er vant til at mærke efter. Nej, det er jo det der instant gratification igen, ja. ikke? Altså, det, det skal er... være her noget, nu, her noget, nu, her noget. Yes. nu. Jeg skal mærke det med det samme, og, og det kan man sige... I'm mål for et dag står for, at det giver mening, og engang man også siger, okay, du skal også gøre noget, der giver dig noget på den lange bane. Mm. Men vi er måske blevet lidt et samfund uh, nu her, hvor vi, det, vi skal, det, det, vi skal have, det skal give os noget på den korte bane hele tiden. Det er jo svært for os at ændre alle menneskers vaner uh, på en gang, det er der ingen tvivl om. Uh, men igen, en kombination af, at der kommer mere fokus på det, uh, sådan helt generelt i samfundet, og så også uh, håbet om, at, at, at mennesker gerne vil, vil vælge det til, fordi der er jo ingen tvivl om, at mange af de fødevarer, vi ser derude i dag, de bliver lavet på en måde, hvor de appellerer utrolig godt til vores øh, sådan, altså, biologiske øh, natur, altså, det er jo, det er jo, vi vil jo gerne have de der hurtige sukker, og ja, ja. Det er sådan mere unger. end for nødvendigt. Ja, en ja. ja taler så, til. og det er jo det, altså, man kan sige, øhm, det kræver jo, at man, man, man vil forholde sig kritisk til det, man putter i munden, og at man tænker på det, man putter i munden, som værende brændstof. Altså, det, det er jo ikke ligegyldigt, hvordan vi... Altså, vi præsterer jo helt generelt dårligere, hvis vi, hvis vi kun propper os med tomme kalorier. Så, så det, er jo, det er jo noget med, ja, vi skal jo ud og undervise folk i, hvordan de ligesom kan bruge øh, ernæring aktivt. Altså, det er jo det, som vi, vi står for. Hvordan kan du egentlig bruge din ernæring til at blive en bedre version af dig selv? Det må jo være sådan lidt... Det vi skal ud med, ikke? Ja. Og det ja, her altså... er budskabet, det er, at vi skal også turde investere på en, bare en lille smule længere bane. Vi skal, skal kunne vente mere end 10 minutter på effekten. <laughs> ja, og, og så, så, for... vil jeg, ja, så vil jeg sige, at noget af det, som også er lidt unikt for os, det er, at vi ser, at der er rigtig mange, øh, der vælger vores produkt til omkring øh, 30-årsalderen, hvor vi jo så også ved, at øh, det er der, hvor der er rigtig mange, der falder af på energidræk. Øh, og det, det er jo lidt interessant, fordi det betyder jo også, at. Øh, det må være lige omkring at folk de bliver lidt mere sundhedsbevidste og finder ud af, at de ikke er uddødelige. Det kan være, at de får børn. Det kan være, at de tænker lidt mere over, okay, jeg skal faktisk også lige sørge for at passe lidt på mig selv, og alle de der øh, vilde som man har i de unge år, jamen, øh, er, det, er det egentlig nødvendigt længere? Så, så det er også derfor, vi nok øh, bevidst prøver at sætte vores målgruppe til at være øh, lidt ældre. End, altså, det vil sige, vi er ikke lige umiddelbart, selvom vores, lad man nu bare sige, vores produkt, det egner sig fantastisk til, til folk, der studerer. Det er slet ikke det. Men det vil være sådan, det vi kalder occasion-based. Uh, ja, det vil ja. være nogle enkelte gange, man skal bruge det op til eksamen eller sådan noget, men, men jeg ved ikke, om det, det lige er der, hvor vi skal satse på, at det bliver vores største segment. Der vil vi nok Hvordan? hellere uh, satse på nogen, der, der har taget et valg om, at de, de gerne vil leve en lidt sundere livsstil. Og nu kommer der flere produkter fra jer, kan jeg forstå, også over tiden, ikke? og I skal ud og ja. kommunikere til os, os mennesker, at, at, at, at, at det her er vigtigt, den her lidt, lidt, lidt mere langsigtede investering er vigtig. Hvordan, hvordan sikrer man, det var det, vi snakker om lidt i, i starten, at man ikke bliver for detaljeorienteret øhm, altså helt nede på, på, på alle de her ting. Vi var lige, jeg var lige ved at ryge den i starten af udsendelsen også her, hvor vi går ned og nørder lidt på, på, hvad der er i, og hvad det gør, og hvorfor det gør og sådan noget. Det, det, det, det er jo vigtigt, at vi ved det. Men her nu skal folk jo måske ikke forholde sig til, til det så meget ned, ned i dybden, men bare tro på, at det her, tro på at mærke det, og så gør altså, det. Yeah, så altså, det. Hvordan balancerer man den her markedsføring, og den her udvikling af virksomheden? Ja, jeg vil sige, lidt til markedet løbende. Ja, men jeg vil faktisk sige, det vi går efter lige nu, det er jo, vi, øh, vi, vi vil jo gerne stå for troværdighed. Altså, vi vil virkelig gerne øh, have, at folk de vælger os til, fordi de, de, de tror på, at det vi har gang i, det er det, det, det, det, det, er det, det bedste. og det, sige, ja, jamen, ja. det er det. Ja, øh, og hvis, vi, hvis det lykkes os at etablere os øh, som den her troværdige spiller, man går til, når man skal have noget, der er funktionelt, øh, men også sundt, så, øh, så er vi jo noget langt, øh, fordi det betyder jo så også, at så kan vi jo øh, måske øh, fremelske et univers, hvor vi ved, at de kunder, vi, øh, vi får, det er folk, som er bevidste omkring øh, deres egen øh, sundhed og, og, og også tænker på langt bane, og de kan jo godt være med til at inspirere andre mennesker, tænker vi jo også. Så, så, så det er jo sådan lidt. altså Jeg kunne godt tænke mig, at vi appellerede lidt til sådan en øh, sådan samhørighedsfølelse, altså sådan lidt øh, join the club agtig ja, Altså ja. vi er nogen her, der gerne vil have bedre fødevare derude. Øh, kom, kom med ind og være en del af klodset. Ja. Altså, Jamen ja. nu prøver vi at, at, at skubbe til, hvad man egentlig betragter som, som værende muligt inden for, inden for forskellige fødevare- og kategorier Øh, og der, for, for de fleste forbrugere, der, der vil måske være øh, svært lige at decifrere, øh, hvordan det fungerer rent teknisk. Men, og så er det jo så, som Martin siger, at hvis de i det mindste øh, ved, hvor vi kommer fra og, og, og, og tror, på, øh, tror på det udgangspunkt, øh, men så, så er man godt hjulpet. Yeah. Og så er der selvfølgelig prisen, ikke? Det, det, er jo, yeah. altså, det er jo også afgørende. Det er det for der. Sundhed, ikke? Pris og smag og... Og der har, vi jo, der har vi jo gået efter starten af og, og udvikle det bedste tænkelige det bedst produkt. Og, og vi håber, for, at folk de tager det til sig. Men, øh, men, øh, men nu må vi se, og, og så, må vi, så må vi jo tilpasse os, hvis øh, der er alle mulige, er alle mulige øh, kommercielle udfordringer. Det smager lidt anderledes, end hvad folk er vant til, selvom, selvom vi, vi har arbejdet rigtig meget med smagen. Det er måske lidt dyrere. Øh, der er nogle tommelfingerregler, man ikke kan bruge, som for eksempel at kigge på sukkerindholdet i forhold til at vurdere. Der er også det med fibrene. Folk kigger tit, og så ser de... Det ser ikke ud, som om der er så meget fiber, men, men det, er, det er faktisk øh, en mængde svarende til, til ja, æble. Jo, og også det der med, de, de planteekstrakter, vi bruger, de vil på, øh, på labelen, så vil de ligne det, som øh, mange andre bruger. Det vil sige, på vores kunne man godt læse, at der stod grønt teekstrakt, og det kunne man også læse på... Øh, en anden type drik, ja. ja. Øhm, der er bare den forskel, at vores grønne te-ekstrakt, det kommer også fra en health tech-virksomhed, som der går utrolig meget op i, at kvaliteten af den her grønne te ekstrakt den er lige efter bogen, og der ikke er noget at komme efter. Den er for eksempel renset for koffein, den blev renset for ECG, som øh, i for høje doser kan give nogle... Øh, ja, den, den kan... Det var skadet. Ja, den kan give nogle hvis det, det, man indtager det for meget og sådan noget ting. Men okay. det er alt det der, det er jo det der under motorhjælpen, og man kan sige det er der vi virkelig virkelig gerne vil have at forbrugerne de bare har tillid til ja. er, er fuldstændigt den, den del den, den når aldrig ud til forbrugerne. det, okay. det må vi bare øh, det, okay. det, det må vi bare men erkende. det er jo, den, I, det er hvordan de skal arbejde for ja. altså, folk skal jo købe produktet altså købeeffekten tro på det til at ja. til at ja, kunne hele tiden præcis ja. men hvis man sætter hvis man sætter en, en grøn på alen, det med grøn te altså bare for at demonstrere hvor, hvor, hvor stor forskellen kan være altså de fleste uh, eller. Jeg kender ikke nogen undtagelser i forhold til, at når, når folk eller når virksomheder generelt bruger grønt te, så er det faktisk for at få koffein i, øh, at de tilsætter grønt te-ekstrakt. Vores grønt te-ekstrakt, som Martin nævner, øh, er renset for, for koffein, og så er det sådan nogle andre ting, som er opkoncentreret, som de andre te-ekstrakter ikke har. Mm. Men, og det altså det vil aldrig... Det, altså, det vil gå lige hen overhovedet for forbrugeren, men, men det er nu engang sådan... Øh, sådan det er. Så, sådan det er for, for en virksomhed, som... <laughs> Så også... hvornår, hvornår kommer det næste produkt fra jeg? Altså det, øh, vi, vi, sigter, vi sigter jo efter allerede øh, til sommer, men, øh, men det, er også, altså, det er Det er en travl hverdag, og det er første gang, vi... Øh, vi driver en start-up. Uh, det, det, det, det, er altid, uh, det kan være svært at se, uh, se en måned i fremtiden nogle gange. Ja, det det godt. Så der på det her tidspunkt. vi altså ja. uh... kan så... ikke love noget, men det, det har vi da en forhåbning om, at det kunne være okay. allerede til sommer. I har noget støbske. Jeg skal nok være presset så meget nu her. Det er også okay. <laughs> uh, og så skal Christian Arndtet jo have hånden på kobladen, fordi uh, med hans uh, guldpitch der, som jeg nævner, ja. uh, som jeg ikke har set nu, fordi uh, programmet er ikke sendt endnu. Ja. Uh, og så skal I til USA, fordi nu har han ligesom sat jer nogle ting i vente, måske. Ja, yeah, altså man kan sige, vi har altid tænkt på USA, som, som måske det sted, vi gerne vil slutte på rejsen på en eller anden måde. Eller det har i hvert fald været sådan et... et, et det har stået lidt på en pedestal, kan man sige. Der, stod, der er sådan et land der. Øh, men, men, det er det største marked. Ja, altså, det, det er det. Det, det. det kunne være fedt. Men igen, vi ved jo også godt, vi er også realistiske. Øh, det er jo ikke bare sådan, man lige indtager USA, altså... Man kan jo lige starte med en stat måske, eller et eller andet, altså det er jo, det... vi prøver også på sådan lige at beherske os lidt i forhold til drømmene, fordi øh, man hører jo tit folk tale om USA, men, men de glemmer måske lidt hvor stort det, det i virkeligheden er, det er jo ikke bare lige sådan... Det er, det er også dyr, der entrerer, og, og, og, og at det den investering, vi har fået, den er ikke stor nok i sig selv til, at, at vi kan entrere det amerikanske marked, og derudover så er vi jo altså så stadigvæk kun en... Øh, en, en virksomhed, hvor, hvor der kun er to mand på, øh, på fuld tid. Øh, og nu får vi jo så travlt med, med hjemmemarkedet i år, så, så vi må se, hvornår det er muligt. Men vi synes, det er fedt at vide, at, at at Christian, han kan agere facilitator i den uh, videre proces, når vi kommer Jeg, til jeg glæder mig i hvert fald meget til at se uh, den pitch, som I nu har fortalt så meget ja. om. Så. <laughs> ja. Jeg håber, den kommer i sin... Ja, jeg håber, ja, jeg håber, jeg håber viser jeg håber, den i, ja. i sin fulde længde. Ja, vi lige snakke med mig om, når jeg hører den igen. Ja, ja. det tænker jeg også. Når jeg meget Martin, den roende tiden, den flyver afsted. Ja. Og, og jeg ved, I skal ud og udvikle nye produkter. Og ja. Martin, du skal på banen med ja. content marketing. Ja, det må man uh, Så er det batter. Hvad, hvad der var, I, I skal begge to have tusind tak, fordi I tog jer ja, tid til at medvirke i, i er. Det var godt, at vi kunne gøre det her remote ja. øh, i jeres travle hverdag, så vi har siddet her med, med skærmene. Så det er jo dejligt. Tusind tak, Martin og Rune, for jeres tid og rigtig god vind fremover. Tusind tak. Til den flyve Det var altså historien om Clutch Nutrition, fortalt af Rune røndhav Larsen og Martin Kittich. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, en dansk iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag til vil lyttes ved igen. Hej.